А навіть дружина брата чи не вперше приязно посміхнулася Галині, уявивши, мабуть, що їм і з чоловіком не доведеться більше чекати, коли поснуть діти, щоб... Те, що Станіслав випиває, родина сприйняла як закономірне. Всі чоловіки випивають. Те, що б'є, коли випиває, також. У цій родині кожен чоловік бив дружину. Б'є, значить, любить. Те, що працює і заробляє гроші, оце Галці пощастило. Жилося їй загалом нормально, часом з квасом, порою з водою та жила. В синцях, щоправда, ходила, та хто без синців. Зовсім добре стало, коли Валентина та Антуанетта Едуардівна дали їй роботу. У неї з'явилась своя копійка, інколи навіть Стас ставав залежним від неї і прошив грошей, щоб опохмелитись. Галина відчула, як воно тримати в руках паперовий символ успіху у житті. Платні вистачало на життя. Навіть можна було прикупити на гуманітарці якесь вбрання. Недорого і гарно. Смак грошей. Гроші не пахнуть. Понавигадують же люди всіляких приказок. Гроші не нюхати треба і не пробувати на смак. Їх треба заробляти і витрачати. А ще за можливістю накопичувати. З прибирання багато не наскладаєш, але... Коли Галина розпочинала свою кар'єру прибиральниці, Валентина завжди сиділа вдома. І не те, щоб стежила за її роботою, але певний контроль був. Проте її вистачило ненадовго, дала запасний ключ. Галина прибирала ретельно, уважно і чесно. І якщо знаходила на підлозі гроші чи, наприклад, перстень з діамантом, який закотився під диван, клала знахідку на видне місце. Валентина упевнилась, що Галя й копійки чужої не візьме. Голоді Галя і розпочала. Знайшла місце, де Валентина хитро ховала оті великі гроші. Грошей було стільки, що, мабуть, господиня не часто перевічувала їх. А якщо брала, то якусь круглу суму. Галина узялася рахувати. Це було неповторне, солодке, невимовне відчуття. Ці трохи шорсткуваті долари у пальцях і так багато. «Навіщо їй так багато? Адже вона одна, а їх зі Стасом двоє». Сума у таємній схованці виявилась не зовсім круглою – двісті доларів зайві. Чи то Валентина погано рахувала, чи то схопила колись похабцем скільки влізло в гаманець. І Галина витягла сотню. Сховала. Бігла додому, мова печена. Не знала, куди подіти вкрадена». Знайшла типовий, відомий усім сховок. Між листками книжки запам'ятала назву «Достоєвські Беси Кілька днів ходила, мов не своя. А раптом Валентина перелічить. Помітить. Спитає. Перейметься під розрою. Гвижане. Минулась. Настала черга для другої сотні. Потім третьої. Потім схованка враз спорожніла після історії з арештом у того її коханця Віктора. Галина шкодувала, що не взяла більше. В Антуанетте Едуардівне гроші також лежали в доступному місці, і вони особливо їх не рахували. Людей у хаті троє, хто знатиме, куди поділося 50 чи 200 гривень. Може, син узяв на свої кавалерські потреби, може, сам господар. Вони жодне одного не питають. Але і ця робота урвалася. Коли Галина перестала приносити додому гроші, Станіслав почав поводитись з нею так, як раніше. Лупцював у власне задоволення. Але тепер вона вже не дозволяла. На кожен його удар відповідала власним. Захищалась. І захищала свої схованки. Те, що встигла скласти, вона намагалась навіть собі самі не називати ці гроші караденими. Давала певність. А в суспільстві повігало свіжим вітром. З'явилися, як кажуть в телевізорі, мудрі дядьки, нові тенденції. Жінки почали виїздити за кордон. У Грецію, Іспанію, Португалію. Та найбільше – в Італію. Коли щось задумав, не так важко знайти шлях до виконання задуманого. Особливо, якщо знаєш людей та їхні слабкості. Антонета Едуардівна не лише не міла рахувати гроші. Її слабкість полягала ще в іншому – вона не могла відмовити. Галині варто було посвітити перед нею синцями, розридатись, розповісти про те, що тепер їй без роботи, без платні, зовсім край.